Ármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerűztok kedves hallgatók! A 3. könyvelés 112. kutatását vállátok, aminek a címe az, hogy a Kálambú Korábban valami más jószág volt, de aztán specifikusan megtaláltunk fiatban egy basszett mondott, úgyhogy most már itt tiszta, hogy mi lesz. Mert a Kálambúnak ilyen kutyája volt? Igen, igen, és azt lehetett látni, hogy nem úgy, mint a feleségét. Aha. Nem olvastátok, hogy az... Se vették, ez szoran... igen, a gender szempontból igen, a igen, igen. Hogy, hogy az nem, nem is bizonyított tény, hogy a Falk Miksának volt a rokon a Piter Falk. Én ezt olvastam, hogy ez csak egy ilyen lett legend jellegű dolog. Amúgy passzan, hiszen mindenki magyar volt. Igen, igen. Mert azt tehát, tudjuk, hogy magyar származású, és akkor most valami teret is neveztek kerül, vagy a térre rakják a szobrát valamilyen... Ezért, mert... A mert... Piter Falknak. Nem, Nem kisebbit a kalambó sorozatnak, nem is nagyon vítja ez Aha. a tény, én ezt gondolom. Egyébként valamelyes könyves téma, mert azt tudjátok, hogy megpróbálták kiadni a kalambókat, én ugye emlékszem talán, mint a munk sorozatot, és ezt nem tudom ismerni. Útólag átírva? is beisztereztem, és annyira csak mivel van, volt a személy. Olyat olvastál jól, ami tévésorozatból lett könyv, és akkor... Olyat nem olvastam, ami oda vissza, tehát Aha. csak olyat, a, ami könyvből lett, és ott viszont... Az könnyű. Ki, de könnyű, de meg a sorozat volt mindig csapni valóbanhoz képest. Tehát ez a Lizorian meg a, amit te kipróbáljálod. Azt én Egészen megszerettem már nem irítál a főszereplő csajmát. Igen, de egyébként férdes drámák történnek a könyvben, miközben ez a filmben az egy ilyen két cuki Igen, Igen. igen. Ugyanez a, no. a doktor. Nehéz van. hétvégi film, filmnézésre jól. Ledünk mm. képzeljek el azt, hogy lenne egy fegyarfokban, könyv. És akkor nincs mm. adnának hozzá ilyen kitet, amit közben össze kell szerelni adunk el magyarázatot, hogy mik ezek a zajok, megnézek. ki az, aki el akarja mondani, mert is... Hol vagyunk? És, hogy hol vagyunk, hát azt, ne én a beszédhibás ki, hanem olyan, aki azt hogy mondani, hogy... balázsa vagyunk. Igen. Én nem tudom, hogy hol vagyunk. Fogadom, hogy be. a egy bár nevű Aha. helyen. Mert ugye én a hátsó bejáratot választottam. Aha, de az, nem az igaz, igazából a masszalit könyvesbolt átjáróhelyezben érkeztünk, ahol viszont egy könyvünktetó van most, és illetve ért véget, ezért a mellette nagyon-nagyon szimpatikus ö, papat értünk be. És Tudjuk, hogy, hogy ki ír alá könyvet, vagy Vagy a, a könyvet. Könyvet. Én azt tudom, mert belehallgattam, hogy a leányzó Indonéziában utazott, Jáva Szigete meg Jenek, és pár hónapot, és erről írt egy könyvet, ami azt tud, úgy tudom, hogy nem is nagyon lehet beszerezni máshol csak Aha. És, és egy olyan fiatal ember aki szintén otthonosan mozog az indonézi utazásokban. A Jáva világában. Igen, egy igazi <tos> geekart szóval. <tos> Tehát azok nem igazi a csak azok ilyen nagy baltik Ja értem, bocsánat. Hát itt, <gül> az szigetvilághoz <gül> képest. Egyébként DJ-szereben van szó. Szóval, Hello Mr. I Love You befejezetlen festmény című könyve. Oh. <gül> nagyon, nagyon <gül> És <rossz>. ezzel <ezért> beraktam <gül> egy polcra a fejemben Igen, a és nem szabad, mert pont ezzel az időben voltam bent a beszélgetésen, amikor elmondta, hogy miért ez a könyv címe és azért, mert hogy ezek az indonéz emberek, ezek rettentő sok stereotípiát képzelnek a fejlőmbörről, többek között az egyik az egy ilyen mászkáló pénztárca, szóval ilyen Tom és Jerry, nem is lehet képzelni, egy ilyen nagy bukszott mozog. A másik pedig az, hogy ennyi az összóként csak az angol, uh -huh. és ezt boldog-boldog találnak a mondják, teljesen mindegy, hogy férfi nő, mindegyik elom vissza, és álláljuk menni. Tök jó. Szerintem poroljuk le a hírlistánkat, mit szóltuk. Aztán azért nem mondom, hogy ha még hazása baszoliknak, a olvasás éjszakája, aminek kapcsol színt a városban, annak a programasztívan elgépelték a helynek címét, Igen. Dióda utca 30. Ó, oh, ez tök jó. Itt legyen te meetup akkor a Dióda utcában, mellett a transformátor közben. Na, első hír nem te hoztál egy, egy robot, törőrobot, hogyha nem hajlító, mint ember. Hanem... Köszönöm szépen, nem kérni a papírodat, ja, jó, mert nem nem van nem számítógépen, én készültem egy munkabírodat, és itt itt el a robotot, ami DRM-et Mondjuk ez kell legó kit, meg egy MacBook, meg mindent a róla túl drága a végén. Nagyon egyszerű, hogyha megírod a könyvokat, de tök szexuabb, lányogja az Entert és feltöri a drm sok könyvet kell törni, hogy visszajön az erre, nem? Csak a lego része nagyjából száz volt. De szerintem egy ilyen art installáció, nem? Ez egy ilyen Statement. A statement? nagyon ugye egy performance is nevezzék. Annak de. is lehet nevezni. Valószínűleg egyébként igen. Mint megpróbálták. Akinek ez nem tetszik, aznak már mindig ott van a kalibre. Mint Így annyit van. Annyit reklámozom, hogy már a tíz Na, következő. Azt írtátok, hogy lesz ilyen kultúrkodás, és én alapból kodásnak olvastam. Szerintem annak is lesz helye ma. Támogass, mit tapogasson kritikust? Mi az? Ez? Ezt te Edem. voltál, Ádám. Felétfordulok, mert én nem szeretem, hogy halottad semmi. Én raktam vele, de gyanúsan arra van szó, hogy aki az olvasó éjszakája van, aki ezt az adást meghallgatják, azok már nem maradtak róla. Uh -huh. De hogyha még felrakjuk, akkor így a későbbi programokat még el lehet kapni. mai éjszak felrakunk. Így van. És miért ne? Azt Szerinti... mondja, igen, itt jön az, hogy én fölháborodok. Ugye az olvasás éjszakájának van weboldala, így de a programok azok egy ilyen, hát nem is tudom, pdf dokumentum, ami valamiféle plakátot akar szimbolizálni. Ez az. Konkrétan a szórólapot, a flyer tdft lehet, és, és habár én nagyon megengedő voltam, mert olyan cukinak találtam ezt a rendezvényt, de amikor elkezdtem keresni valami programot, akkor úgy éreztem, hogy teljes mértékben jól a felháborodását, hogy ez, ez így ne, ez, ez nem program. Igen, szóval ilyen... 2013-ban szerintem, aki 2013-ban ennyire nem érti a webet, az vonuljon ki a kultúrából. Itt felolvasom a támogató kristályát nagyon gyorsan. Én Kávinzból van a kedvenc szervezetem. A médiapartalink között ott van a mtv -e, a Ringi, az új könyv piacál, csupa olyan, olyan cég, ami többé kevésbé jelen van a webben. mondjuk a Ringi, ez még talán leginkább, meg magyar lapkiadók Egyesülete és az Alexandra mögöttem most a motor. Uh -huh. Azért azt, hogy az Alexandra költözes próbálkozás, például, hogy néznek ki, azt tudjuk, Itt a legtöbb a... működik. 2014-ben is ilyen lesz, akkor nem beszélünk róluk a hármas könyvelésben. Nagyon elsértődött a dolog a könyvfesztivál, csak könyvhéj a pont, ugyanilyen. Igen, ilyen, igen, igen. Sajnos uh, puffogunk, bőrkönyv, mint a két öreg a de azért végüljük a sót és így lesz. Én <gül> nem fogok ma ezt -e olvasni. Nekem Ide no. ezzel a papírral. Um, ha már egy programról van szó, akkor elmesélem azt, hogy, hogy, hogy voltunk egy olyan programon, legalábbis én, illetve Krista uh -huh. is találkoztam vele. Amiről pont, hogy ajánlottunk, ez a Murokami-est, ami euh, egészen érdekes volt. Tehát, hogy furcsa, hogy egy akvárium termet meg tud tölteni pár ember, aki azt akarja hallgatni, hogy felolvasnak Murakami Murokami-szöveget, egy konkrét könyvben. De úgy tűnik, hogy nem véletlen, hogy a bookmakerek is külsáján az élem van. És ami furcsa volt, hogy a Geopen ugye 50 os kedvezmény azért én odaértem szinte pontosan kezdésre, de akkor már nagyon szórdmányosan voltak uh -huh. meg a könyveik, és azt mondták, hogy ők nem erre készültek, Aha. hogy ennyi jönnek. És majd itt veszik a ami könyveket. De azért az 50 százalék tök nagy engedmény volt, szóval nem csoda, hogy oda ment érte az ember, és ha jól hallottam, Kicsit japánul is szolvasztak fel? Egy, a japán-magyar, magyar, magyar japán-társaság, én hát, hogy most is felhörödülnek ezek a tisztságviselők, képviselt az egészetet, és annak az egyik tagja egy japán tanár Aha. egyetemen is tanít, de a többiek is ilyen japán p 10 tehát japán kutató, és az egyik ők az japán-t olvasta fel, és azt is, ugye eleinte, hát közben nem volt az embernek, hogy mit, de aztán volt egy olyan kis szemelvény a norvég erdőből, amelyben uh, Evdijk, uh, Nagy Gatsby, ilyenek szerepeltek, és uh, a magyarul ez ugye felismerhető japánul, meg nem is tudom én ogetbia, vagy nem, nem tudottuk, csak Igen, most valamit kitaláltam, tehát hogy hia volt angol, de azért egy kicsit, az, az, az, az érdekes volt. Elkezdtem nézni a házakon lévő reklámokat, és egyszer csak ismerősöket látok. Ott van Frédé és Béni, a két főkkorszaki szaki. Na hát ez nagyon jó, akkor ide kell nekem visszaérnem. Én egyébként nem olvastam még ezt a könyvét, úgyhogy... De ez valami elég ilyen scary dolog, nem? Nem, vannak van van neki a, a, az, ilyen, az úgynevezett mágikus realista könyve, ez a, a Keményre Főtt Csodország, Aha. a Kafka, meg a Purbrimadár, meg ilyenek, és aztán vannak a szerelmes és Szerintem ez a norvég erdő, az ide tartozik meg a Sputnik szívecsként. Tehát Aha. van ez a két terület. Nem tudom, én sem alvasom, most vettem meg. Aha. Hát ha megtalálom otthon, elveszem a Krista példányát Igen. és jól elolvasom. Tegyük fel azért öh, a kétszereteket képont Nem tudom, átlag ember emberek. Tehát, hogy se, nem tűntek ilyen japán kultúra rajongó, Jellolita beöltözött lányoknak sem, hanem. Pr provokáció, mói olvasók voltak? -e? Nem. <gül> nem tudom, a, valahogy nekem a mói olvasók, azok így ilyen, nagyon egy közösségként jelentek meg minden egyes rendezvényen. Szóval, nem, itt egy csomó ember, fárak, emberek lementek aztán bossá. De már hogy parancs felismerni a mói olvasók, mint hogyha nem lenne rajta. róla. Honnan lehet felismerni? Hát most oda hogy fel van Aha. A hét partia, ami is a molyon zajlott, meg, hm. meg zajlott egy másra is, ahol később beszélünk a kisztaldásban. Ugyanis uh, kitiltások, meg törlések, illetve kitiltások is törlések, meg a beigérése zajlott a molyon. Uh, nagyon röviden a moly egy És akkor mi finom voltam. Uh, egy nagyobb 70 ezer fős közösségről beszélünk, ami definiáltalános békés hely, ami azt jelenti, hogy nem szabad vitatkozni. Aki vitatkozik, azt elássák a kert végében. És mivel kitört egy vita, ezért nagyon gyorsan elkezdett a moderátorsak kroni kalapáccsal, és az elmúlt hetet nagyjából ennek a feldolgozásával töltötték. Még sem valami annak vele. És akkor igen, én amit láttam, az ilyen, aki kapott ilyen üzenetet, hogy vigyázz, mert törlünk annak a felháborodása, de van nekünk bármi jogunk hogy hogy működik egy fen önfenntartó közösség? Tehát nem oké, okay, hogy ezt csinálják? Teljesen oké, okay, persze, mm -hmm. csak hogyha a saját júzajét üldözöd el, azért, mert mondjuk a, a kétzete szabad, kivannak, ki vannak dolgoz a száz emberre, és nem skálázódnak, mm -hmm. akkor kifelé nagyon rosszabb ahogy mi is a közösség tagjai lehetünk, én nem tudom, nektek van egy múlja azonosítótok, nekem, én sem tudom. nekem van, és ezt rögtön használatba vettem, és amikor meg akartam nézni kommenteket a bizonyos arcokhoz, egyébként nem szoktam már jó időben itt, nem, nem az, amit használok, tehát hogy ilyen szempontból van jogunk, hiszen felhasználók vagyunk mi is, mert <gül> nem mondhatnánk róla véleményt, de persze a, ők adat, egy közösség fő és Makszom azt mondod, hogy szomorú a kanyarodék között. De mondjuk 70 ezer ember az ahol, ahol már az a mennyiség, ahol nehéz azt mondja, hogy ez egy közösség, vagy tudom a Facebookon azt mondják, hogy ez egy közösség. Vagy ha de, ilyetre azt mondanák, hogy, hogy egy közösség. Hát most próbálják azt mondani, hogy ez egy közösség, és akkor van a két ez a közösség, aki úgymond ő a kicsit kitol magában, mert ennyi a rossz volt. De nem a közösségt, aki hanem van szabályok vagy a moderátorok, hogy a fene tudja. De ennek a tisztázás folyik az egész éte, hogy között a robot. Hogy okay. kérdezzek közben valami operatív kérdést, ez a vécéajtó itt mellettünk? <tos> okay. uh, Simen lehet, hogy most volt egy remek cikk a 444-en arra, hogy... <tos> hogy gyerekek pontos, pontos rajzokat a vécéajtókról. Igen, főleg ha iszik az ember, tehát nem kell hogy megfejtse a... Vegyen. Itt most egy isteni helyen vagyunk, de úgy tűnik, hogy a vécéajtó... Ellenőriztem a vécéajtó, az bent további autók vannak egyébként jelölés. egyértelmű jelöl, jelölésekkel, például a cilindérsokat a Aha. Én még azt kérdezném meg, hogy aki nyitva hagyta az ajtót, az vajon megmosta a kezét. A kultúra. Jó, van, még valami felháborodás azért akad, nem? Így a uhum. agendánkon. Van még egy a Publium books nagyon szeretünk. Cloud szolgáltatás, hogy szépen mondjuk. elindult a elmúlt héten, majd azóta ott is csat a villámok, illetve a témát közelebbről ismerő neve, a hallgatását kérő forrásunk szerint a kiadó egy picit megneklődtek azzal, hogy nyitott valaki ilyen szolgáltással kölcsönet adni, megvásárolta a könyveket. Uhum. Tehát ez a nepsternek az elkönyv könyv változata feben. Igen, valóban építettek bele egyébként a fizetésén dolgot, hogy megtérítenék a valahány százalékat a valahová valakinek. A, hát felhasználó időból, gondolom. Uh -huh. De nem tiszta. Egyelőre az, hogy kiadók hiratkoztak ebből a modernról, uh -huh. ami hát azért szép, mert, mert az e az összes digitális jószágos kölcsönetlását, azt igazából nem oldalták meg. Uh -huh. Magyarországon nem is egyáltalán, nem az Amazonnak ugye van egy ilyen megoldása, de az DRMS. És és és azt már kipróbáltuk, hogy így régió között nem működik, tehát én ha mm. vettem egy amerikai e azt nem tudom a európai Igen. olvasónak odalni. Ellenben viszont éppen most kutya uh, háromször körbe a piacot a, a Steam, ami digitális játék volt, akik héten mutattak be egy ötletet, még nem éles egyébként, hogy be lehet jelölni a rendszerben 10 nap családtemetésre a havert, és létrehozni egy kölcsönpost. hogyha kell neked a hárfák kettő, akkor ne veszed tőlem, addig én nem játszom, te pedig én uh -huh. És hogyha én elkezdek bele játszani, akkor kapsz egy üzenetet, hogy a tulajdonos visszakérni, és van pár percet, hogy így elmentse. Egész ügyesen de jó. gondolták. Egyébként nekem ezzel a publióval annyi a gondom, tehát nem látom, hogy pontosan mi a rossz, mi a jó benne. A gond az, hogy, hogy, hogy igazából tök jó lenne, hogyha működne bármiféle ilyen rendszer Magyarországon, és hogy milyen jó lenne, hogyha a magyar könyvek, amik magyar kérdésről, tehát nem kell ezzel szarakodni, hogy külföldi jogdíjak, illetve hogyan vásároltak meg őket. Tehát csak ezeket berögtnék a rendszerbe, az is tökéletes lenne, de hogyha egy hibás rendszer elijeszti a kiadókat, és rögtön az árokás megtörténik, és, és átmennek a árapmáspodára, akkor az most sok kát okoznék, hogyha a legnagyobb jó indulat is próbálja. Megint ezt az álságos naivitást tesz azért az ő számájukra írom, hogy ne csináljunk úgy, hogy ha. nem érzik, hogy ez gáz. Meglepődtem az, az alkalmat, amiért a szalázó de honnan érezték azok szerencsében? Hogy egyetem? Hát ez könyökjön. az, hogy most már nem is lesznek mások. Semmit nem csinálnak az égidőn a világon, van nyolc szefénk és büszkék magukra. Nem, nem fog változni. Tehát innentől, tehát ez nem motiválja őket arra, hogy azt mondják, hogy a közek körülöttük -e barátságosak. Ez nem az. Aha. Na jó. De azért drukkolunk, hogy lehessen már kölcsönözni ezeket nem, a könyveket. Én már az is benni, hogy meg lehetne vásárolni. Lenne. Meg lenne, lenne. <gül> igen, igen, igen. Jó, van, szerintem beszéljünk könyvekről, mit szóltok hozzá. Okay. Pedig hát. Én vagyok az utolsó, úgyhogy ti jöttök. Jó. Ádám, te az első. Igen, annyira, hogy itt van a táskánba. az utolsó tíz alatt, nem olvasanál. <gül> Akkor, amíg a Gabi mondja pont befejezett. Tehát nem tudom mi a vége, viszont uh, Richard két lévő idei slim, sorálom már. Slim, mi csoda, nem Saint, fat boy Slim, hanem, hanem Sandman. nem Slim regényét olvastam, mert aminek a címe az, hogy Here's Blues, amiben... Én meg szivatom magam, meg milyen francia címekkel hosszú. Igen. Amiben a soros... Szópatárson egy keresztül a kedvenc fősünk, tehát a Szentmeszli, majd egyébként Stark-Makinnek, de az első, első regény, megy a közepére derül csak ez ki. Most már az igazi nevét használják. És az előző rész az arról szólt, hogy ő lekerül a pokolba Lucifert helyettesíteni, és nagyjából 200-300 oldalon keresztül kapálózik, hogy, hogy az Isten nevében valaki vegye már át tőle ezt a melót, mert egyrészt nem Isten kivódó, másrészt máshol van dolga, arra az ész a profétaságot. Uh -huh. A végén ráshozza uh, az egyik haverjára, bent azóta sem javul semmi, és visszamegy a földrendet tenni, és tovább pikar a szvódon kalandozik jobbra-balra, a Föld közben egyre jobb szarba kerül vele, jönnek az öreg istenek, óriási fenyegetés, nagyjából olyan, mintha a Dresden-mel csak a Dresden az a saját életébe ássa magát egyre, egyre mélyebbre és egyre rosszabb helyzetben, amíg magát. A Samyla Slim-be egész szét. Ugye ebben a sorozatban van az a nagyon vicces, dobozbontárolt fej. Jó, igen az? A? Igen. Még ebben a részben is szerepel, vagy azóta történtek dolgok? Szerepel. Ha. Azóta egy ilyen pokolbeli robotfutjának a testét, hogy megszerezték de nem az igazi. Hogy... <gül> <gül> <gül> nagyon jó. <gül> az igazság nem lett tőle egy egész. Nagyon kedves, nagyon szeretni való örült emberek, próbálnak majdnem mindenhol lenni Hogyhogy hogy lebírtad tenni a vége előtt. Mi történt? Megírtatok. Oh. Mi vagyunk a hibásak. Nekem egy kérdésem van, hogy ugye van a Szentben, a Gémen féle a képregény, és, és éreztem most itt még összecsengést, hogy ez vajon mennyire szendékos, hogy ugye a név is összecseng, illetve ha jól emlékszem, én csak a magyar kiadásokat olvastam négy kötetet adta ki magyarul szép bukása, hogy... Ott az egyik történet az arról szól, hogy Szentben lekerül a kukorba, és átveszi a sátán szerepét, és, és aztán megpróbált, hogy ezt egyáltalán nem akarjuk csinálni. De, de ez annyira emlékeztet, hogy mennyire játszik rá nem az, az az egy régi, igen. Hát a Nem valami szépen mitológiai szépen szépen szépen szépen szépen szépen A szépen szépen szépen a szépen szépen Isten. igen, szépen szépen szépen szépen szépen szépen szépen szépen szépen szépen Uh, ebben meg nem egy állom hanem egy, egy, egy rossz sors jutott hátul, uh, hogy lőjön, hogy lőjön, pontosan lőjön, pontosan. Okay. De alapvetően leginkább ember. Mm -hmm. Csak hogy így mennyire játszik arra rá, hogy hogy, hogy, vajon, hogy, hogy tudja, hogy van egy másik szemment ciklus, ami, ami meg tírás, és, és akkor most így bele lehet vinni olyan poént, hogy felismeri az emberek. Nem annyira, hogy nyilván, nem találtam meg, amire inkább hasonlít egyébként az a konstantin a legény sorozat, amit, amit imádok. Ami egy rohadt jó dolog. Egy, -egy detektív, aki lánctofányzik és időnként átveri az ördögöt. Szintén feltűnik a szennem képregényben. Nem minden mindenkivel. Jó, volt abban is minden. Nagyszerű. Egyébként a, annak a sorozatnak nem az a cím, hogy Konstantin. Hanem ah, Hellblazer. Hellblazer, igen. És most talán így be is fejezték, vagy átalakították a figurát, ott is valami botrány van botrány a világban. Volt neki. Igen. Az elejét olvastam, az nagyon jó. És akkor egyébként, legyen is, hogy az emberek előtt, meg kellene venni, meg kell venni. Most azonnal lehet pauzolni elő a paper Jó van, Gabi, te jössz. Én is, szerencsésen, hát, mert egy leszünk, egy könyvet hoztam, de az legalább jó vaskos, és véletlenül éppen nálam van. El hm. Nem vettem észre, hogy a zsebembe kerül. <síthat> Most el is hiszem. Aha, igen, ez a, ez a belső vicc, mert egyébként egy 600 oldalas regényről van szó, és ez a D. Mihálynak a Pesti Barok című kötete, amely ö, egy időben nagyon populárisnak tűnt számomra az interneten, mindenhol láttam feltűni ezt a, egyébként a figyelmeteket a... A képre, ugye két szembe folytott szív, vagy, vagy ez valami egészen más testnyílás, vagy... Hát, két pár, két paprika. Vagy, vagy mit lehet ebbe belelátni minden esetre? Ó, én annyi mint bele belelátok valójátok. Igen, halljátok. igen, nagyon sikamlós, és... <gül> és Szeretnél volna szem? <gül> és, és, és, és még mielőtt elolvastam volna, egyszer már ajánlottam, hogy van egy ilyen... Ugye vannak ez a budapesti séták, már egy <gül> csomó ez egy és ehhez a könyvhoz is csináltak, és kiderült maga Dís Mihály, aki egy végtelen szimpatikus úriember itt a hátcsóborítón, ezt szerintem érdemes megnézni. Hát az a Frisco, az király. De nagyon, csi, tehát a csinos söregember kategória. Aha. Fes, hogy ah. jók abban a Na, <gül> Nem, annál nem. hogy a. És ő maga is részt vett a sétán, és azok után, hogy ennek így örventem, hogy már friss könyvekhez is van sétán, gondoltam, hogy most kipróbálom, de egyébként visszaviszem el az ilyen Hát hát oldal, de rendkívül gyorsan elfogyott. Az egész úgy indul, hogy egy kicsit esetlen, meglehetősen aprólékosan és meglehetősen sok kitérővel, elkanyarodással, anekdotával, sztori beillesztéssel lejött szexjelenet indul, és minden küzdelmével, amit az ember így el tud képzelni, hogy amit egy emberi így a jelenet közben, most pontosan hova kéne tenni a kezem, hogyan trükközzek, ah, bejött nagymama, stb. stb. mindegy száz oldal, és, és, ez, és egy olyan csodálatos módon zárul, hogy rögtön megragadta a szílemert, pedig ezt egy 32 éves fiatalember, aki 1984-ben ifjúként így e, éli a Pesti éjszakában az életét, az ő szemszögéből e, e, látjuk ezt a jelenetet, és utána is még több száz oldalon keresztül másról se szól a könyv, mint arról, hogy hogyan és milyen nőket szedett fel, illetve valahogy csodálatos módon ebből a történetvezetésből felépül a teljes gyerekkora, a szülei története, hogy honnan jöttek ki az eredetük. Elkezd felvázolódni egy szerelmi történet, amely aztán így a gerincét is képezi ennek az egész regénynek. És mindez rendkívül szórakoztató, bár a figura, mert azért. Az ember azért néha hogy megrúgná, amikor a 28-én bekategorizált nőről beszél, hogy ezt hogyan kellett volna megdugni, illetve hogyan is dugta meg, és, és nem finomkodik a szerző a leírásokkal. Szerintem ezt régenben simán elment volna ilyen visznomagazinokba. Ma már azért ezt már szép öröldelemnek hogy kell eladni nekem abszolút és, hát, más és, lenne. És aztán a könyv felétől viszont hirtelen ez a... Ez a furcsa, kanyargos, de rendkívül történetmesél, történetmesélés újabb uh, momentumokkal gazdagszik, tehát napló részletek, forgatókönyvek, uh, gyűjtemény, tehát egy olyan komplett. Uh, férfi lét felépülésnek leszünk a tanulói mindenféle dokumentumok, mindenféle levelezések, ilyeneken keresztül, ami már-már ami, ami nagy regényét tesz, és, és én nem voltam még olyan korban, 84-ben, hogy én ezt az életet megéljem, tehát akkoriban még próbáltam az óbetűt szépen kerekíteni nagyjából, de valósággal tette ez a könyv, és akkor ez most önéletrajz ízletésű, vajon? Önéletrajz Mert az ember úgy, hogy elnéz a fotóra és szobere. Az a dolog az, hogy számtalan valódi szereplő van benne akik 84-ben ebben az underground alternatív szamizdat világban működtek, tehát aki már politikus és már megkapott egy kicsit, vagy nagyon művészek, színészek, tehát udvaros darottyáról rendkívül mondhatni disznó módon nyilatkozik a fő, tehát ahogy ott nézél, mint ahogy ahogy seg, egy jó színésznőről vagy jó színészről beszélgetnek az emberek, hogy mit csinálnak vele. És, az ember néven nevező van meg benne? Néven nevező van meg benne, no. és, és ugye persze tele van ezekkel a kitalált figurákkal, sőt a vicces jelenet például az, amikor a főhős, akit úgy hívnak, hogy Kosta János, jól emlékszem, ő, ő például meg, meg, egyik buriban összefut magával Dés Mihályjal, mm -hmm. aki például is ír, hogy milyen figurát, az a nagy nőzős, jó fickó, de hát azért már kicsit kínos ez a. Majtás a csajok után, meg minden is. Nagyon-nagyon élveztem, és, és, és majdnem, majdnem nagyon jó könyv. Tehát, hogy nagyon ajánlom is, még ettől függetlenül és De egyébként, hogyha szerintem még egy kicsit reszelt volna rajta, akkor a nagy magyar regények egyike. Miért nem, hmm. nem tetszett volna. Láttuk, hogy És akkor tett. a reszelés. Mit? Hát igen, hogy miért szállt a <gül> Ja, értem. De úgy Balázsra akartam megkérdezni, hogy az ő férfi léte kulminálódott-e már ö, vízgyűjteményben. Mert ezt nem értem. Hát mert meg Gabi hogy a férfi, férfi új mirősége nagy regényét éve vízgyűjteményben. Ó, de nem, nem, nem, csak a tudások Ezzel mi nem viccelünk, Gabi. Jó, ne, de nem természetesen, tehát egy ilyen bölcsész kultúr... Esszék, memoárról. Minden, minden van benne, tehát ami egy férfi lelket, vagy akár egy kultúr lelket foglalkoztat, ez csak egy aspektusa, hogy közben még tarolt a pestészakát, és, és ilyenek. Mert valakinek ezt is meg kell tenni. ja. Na, elmondom, hogy mit olvastam én is, illetve segítségem lesz, mert Julis beolvassa az írót és a címét. Erre nem számított. Én azt mondanám, hogy Pierre Lomet és... Camille, vagy... Camille, Ferhoven, Ferhőven, Verhoven, Aha. valami ilyesmi. Szóval ebből sejthető, igen, ebből sejthető, hogy, hogy uh, itt valami francia bajusz megcsillan. Uh, szóval nem Camille is tudom, mű. még tavasszal beszélgettünk arról, hogy ugye Párizsban mentünk egy ilyen hosszú hétvégére, és akkor gondoltam, megnézem, milyen a bűn ott, meg a krimik, és... Az egyik könyvtől már be is számoltam, amit találtam valamiféle díjnyertes krimiket találtam egy listáját, és abból a múltkor már beszámoltam egyről, ez most jelent meg angolul ennek a fordítása. Az Amazon természetesen nagyon okosan az orrom alá tolta, mert valószínű figyelő, hogy én mit keresek. És a, amíg a múltkori könyv az nekem túl francia volt, és túlságosan a francia lélek, meg a környezet, meg a Párizs e, látszódott benne, ez a könyv ez elsősorban krimi. Uh -huh. Tehát mindenképpen látszik benne, hogy, hogy francia bűnél bűnelkövetők, meg Párizs utcái, meg mit tudom én, de ez csak a háttér és a történet egy mindenhol működő bűnügyi regény. Érdekes módon ez egy ilyen trilógia, amit egybe csomagolba adta ki angolul háristen, de hát egy olyan vállalhatóan 500 oldal körüli könyv. Omnibusz, nem nem nem... igen, és meg is őrültem volna, hogyha külön kell olvasni. Nagyon-nagyon egymásra épül a három ja. történet, és hatalmas fordulattal végződik mindegyik része a könyvnek sorozatgyilkosról van szó, még hozzá női sorozatgyilkosról. Nem, ne, ez, ez nagyon ritka, minden egyes Annyira féltem. Ezt, nem tudják, hogy a nők, azok nem És ráadásul nagyon brutális módon végez az áldozataival, tehát az első áldozatot azt egy ásóval fejbe cseszi. majd amikor még mozog akkor párütéssel ezt megállítja, és utána savat savat önt le a torkán. És itt jön be ez a Camille nevű nyomozónk. Aztán itt nézegettük a nevét, hogy ez nem egy tipikus francia névnek tűnik, hanem valami holland, holland flamand, mit tudom én, ez a verhőben. Aha. Jó, azokat meg. Igen. igen. Nem igen. 500 éve. És, tűnik. Aha. és ha bár nem egy, egy ugye míg a, a múltkori francia krimine panaszkodtam, hogy túl karikatúra szerűek ezek a figurák, kívülről nézve ez is abszolút karikatúra, mert egy nagyon pici ilyen 120 akárhány centis is fickó ez, tehát ez lehetne vicces is, de nem karikatúra mégsem, hanem egy érdekes kicsi ember a nyomozó, Aha. és akkor ő viszi végig a nyomozást. Nagyon érdekes, hogy minden egyes könyvnek ugye mindig van egy csavar a motivációval, meg hogy ki a gyilkos, ki a gonosz, hogy alakulhatott ki ez a dolog, és e, érdekes módon más hangulata van az egyes elemeinek a trilógiának. Például a legeslegutolsó, a harmadik rész e, nem meglepő módon egy ilyen skandináv krimire emlékeztet, és előkerül ugye a Stig vagy hogy hívják, a, aki a női erőszak ellen ugye eléggé markással e, lép fel is, és nagyon belepasszol az utolsó könyvbe. Szóval én azt mondanám, hogy még az a korábbi krimi az azért volt érdekes, mert jaj, Párizs, meg ott vagyunk a mártó, meg mit tudom én, de egy vaca krimi volt. Ez egy nagyon erős krimi, amit, amit csak segít ez a kellemes francia környezet, és mindenkinek javaslom az elolvasást, egyben. Aha. Úgyhogy... De ez igen pozitív egyébként, Igen, igen, megoldódik igazából egy-egy eleme a, a, a bűnügynek minden egyes rész végén, de akkor hirtelen egy, egy svéd csavar, <gül> <Jaj>. <gül> és akkor a másik könyv valami egész más dimenziót nyit meg. Aha. Nagyon jó. lesz ennek, vagy mi még, még lehet oldani azért? Hát maga a trilógia jól lezárul, érthetően lezárul. Uh, nagyon érdekes egyébként, egy bizonyos eleme már a második könyvben teljesen kielégítően lezárul, de újabb mélységek nyílnak meg. Uh, viszont erre a nyomozóra szerintem még vissza fogunk biztos térni, mert mondom, ez ilyen díjnyertes volt tavalyi év, tudom, a legjobb francia krimie. Úgyis uh, került így a szemem elé a dolog, és szívesen fogunk tovább olvasni. Szerző, az uh, vagy férfi? Pierre. Pierre, oké, okay, erre már nem emlékeztem, mert a Többi név. Ez, egyébként ezért is jutott eszembe ez a Stieg Larson, hogy, hogy férfiként nagyon markáns képet mutat itt Aha. a nők elleni erőszakról, és abszolút mozgató a történetben. Hm. Szóval nekem jó volt. És nektek... <gül> nekem hasonlóan jó. Oké. Okay. Ezzel jó. a... Nézsnek, de igen. Jó. <gül> ezzel Nem a volt, szép oldalattal akkor... <gül> De akkor tényleg végül is menjünk, és ne olvassunk mást, hiszen a munkahelynek is dolgozunk. Jó, hát akkor köszönjük a hallgatóknak, reméljük, hogy a WC és a felhasználói nem halatszottak annyira be, és akkor legközebb megint stúdióból. Sziasztok! Sziasztok!